Ореол около главата След лекцията и гимнастическите упражнения се върнахме в салона с учителя. Стана въпрос за проучване на Библията. Трябва да изучавате Библията, опитностите на пророците. Всеки пророк има специфични опитности. Също така и светиите имат специфични опитности, а и вие ще имате свои специфични опитности. И трябва да правите превод на ваш език. Правете превод и на моите беседи на ваш език. Свещените книги трябва да се изучават, за да бъде човек във връзка. Има един начин за изучаването им. Трудно е да разбереш тези пророци, които са били толкова хиляди години преди нас, понеже не сме в тяхното положение. Един брат каза, Учителю, тази сутрин вие казахте в лекцията, че човек, като чете свещените книги, се свързва с съществата, които са ги писали, разговаря се с тях и получава осветление от тях. Писано е. Аз съм с вас до скончанието на века. Щом е така, значи Христовият дух винаги е с нас и винаги ни опътва. Ще изучавате в Библията лицата, които са имали видения, пророците. Изучавайте техния характер, това, което са казали и начина, по който са живели. Едно време светиите живееха по един начин, а сега по друг. Днес светията се крие, но можеш да го познаеш. Ходи с физическо тяло, приказва и става невидим, макар и да знае, той винаги проверява знанието си. Каквото и да му се каже, той ще слезе да провери. Някои хора искат да станат светии. Те нямат понятие какво нещо е святост. Трябва да се възприема божествената светлина и да се разпръсква наоколо. Ще се образува ореол около главата ще ви дам да размишлявате върху първото съборно послание на Йоанна и върху стиха от Евангелието от Йоанна. Както ме Отец възлюби, така и аз ви възлюбих. Проучете и размишлявайте и върху 12 глава на Исая, Изучавайте Библията. Това значи да имате съприкосновение с всички онези, които са е писали и не само във времето, когато те са писали, но и в днешно време, сега. Божия дух, който е работил чрез всички тези хора през този дълъг период, работи и днес и ви обяснява нещата по един друг начин, дава по-голяма светлина върху същия предмет.